Välkomna till det 35e avsnittet av supportpodden på 65an. Där vi just har klappat oss kvar i Superettan. Vi sitter med några timmar under bältet Sen matchen är slut. Mot guys. Hemma hos Joke. Förutom Joke så är det Fredrik. Emil. Amos. Och Joakim då. Ja, jag är också här. Eh, nej, men det var otroligt skönt att vi kunde fixa kontraktet eh, och strax tak mot Strupen i sista matchen mot Brage Det hade ju varit eh, riktigt jobbigt att åka upp dit och eh, ja, men behöva ta poäng eller vinna eller vad som helst men nu, nu, nu fixar vi det. Det var bara, bara att vinna med 4-1, det, det var ju svårt. Det borde vi göra 1 -1. ofta. Ja. Det finns ett gammalt junglortspråk. Man kan säkra kontrakt och så kan man säkra kontrakt och så kan man säkra kontrakt som vi gjorde idag. Det var ju underbart att städa av guys på ja. det här viset. Och det är också så jävla skönt att kunna stå i slutet av en match och inte bara totalt livrädd för att vi ska tappa det. Fram mot 19 :e minuten då kände jag ändå att jag började kunna andas och otroligt sköna minuter det var. Det fanns ju någon gjutning i att stå och titta på Gajsklacken som ändå var ganska många vilket de ska ha men de stod där och blev förnedrade av oss och eh, man kände själv att man har varit på andra sidan där. man har åkt långt och blivit förnedrad och eh, ja det var jävligt skönt att vara på rätt sida av, av förnedringen med. ja men på rätt sida av eh, gudsnåda Underbart. Eftersom jag är så här vuxnast i det här gänget så får vi ändå börja med att säga att under större delen av första halvlek så var ju Guys hetare och, och bättre än oss. När vi kollade lite highlights så här. Ja, men det var ju känslan på plats också. Men de, de radar ju faktiskt upp chansrum under första halvlek. Och det var liksom... Ja, vi har ju för sig en i ribban på ett ganska tidigt stadium också. Men, men det är ju först i och med Emil Skogs drömmål och karvans helt briljanta förarbete som, som matchen vänder på riktigt i 43 minuten Ja man funderar ju nästan lite varför Emel Skog inte har spelat eh, mer tidigare listan har varit lite skadad och så där, men kommer in och gör eh, tre mål på de här två sista matcherna och liksom ja, men, verkligen eh, en poängspelare liksom, som ser till att eh, det blir poäng och det avslutet eh, ett av målet eh, rakt upp i krysset, bara pang Kans Kanske är så att han passar bättre i 4-4-2. Jag vet inte. Men det är, de här två senaste matcherna har ju funkat bra. Han har en roller. Han känns ju som en väldigt så här, här, rakt på spelare. Ja, men det är det... inte så mycket kryss utan det är liksom pangar på och skjuter man i läge. Och jag tror att det är det vi behöver i ganska många lag. Man får väl säga att uh, rakt på har väl ändå liksom så här kännetecknat uh, våra, våra insatser sen mm. tränarbytet. Mm. Där, det var vi inne på senast också. Det är, det är mer direkt, det är lite enklare... Och det är på, på ett visst då också större utrymme för, för fel marginaler. Att vi har haft ett lika, lite avancerat spel. Eh, men det här är ju kanske liksom inte analyspodden utan det är ändå så här, eh, vad var underbart podden och då måste man säga att det känns ju också jättebra att Sean Sabetkar eh, fixar Trycka in med boll efter en grisig hörn där bollarna studsar på mållinjen och bli lika lycklig som vi blev på ståplats. Och ännu en gång få glida på nära efter ett mål mot guys. Ja, mm. precis. Mm. precis. Han gör bara mål mot guys, Ja, så? ja. ja men eh. han känns ju som en, en superkille som är väldigt... Eh, Anti-guys. <laughs> ja, dels det, men alltså, han är en bra fotbollsspelare men han känns också som att han, han tänker lite utanför planerna och sådana killar... han. Är, Alltså han brinner ju för vi en skål, det ser man. Trots att han bara har varit här ett halvår. Ish. Ja, men det är också det att... Alltså han att, att... Det har väl tagits upp på många sätt... Men just det hans sätt att lyckas blocka skott. Mm. Att alltid nästan vara i vägen. Det tycker jag är... Ja, han gör helt, ja, man älskar ju att se det från sidan. i alla fall. Just för att han verkar ju nästan... Ja, han verkar ju älska att bli träffad på skott. Jocke men Det såg man ju på träningen också på Instagram för de som följde där att uh, han hade blivit träffad av en boll någon uh, gång mitt i veckan. Det såg nästan ut som att uh, näsan var av egentligen men uh, tur för oss så var den inte det. Han hade ju inte ens uh, något skydd på sig då. Däremot så såg jag ett skydd. Ja, jag, jag såg också ett skydd figurera i något sånt här socialt mediasammanhang. Ja. Men, men det som jag såg, för guys var jävligt grisiga på plan mm. Och eh, det var i någon av de här situationerna Där de mm. alltså medvetet så här, satte handen i ansiktet på mm. honom Alltså det var, det vet du vet vad på den här kaliber Det var en armbåge i på Kalle Och det var händer uppe i ansiktet och Det var filmingar och skit så här. De är ju inget bra fotbollslag guys Utan det de har är liksom att de Alltså det som gjorde att de kanske hade lite övertaget i första Var att de var... Möjligtvis ännu lite hetare än vad vi var, men eh, vi är ut det där. Jag tycker också att vi att, att vi matchar dem lite där det här, att spela fullt. Kanske slänga upp en hand när det behövs i någons ansikte. Eh... <tryck> ju ja, absolut. Fan. En annan sak, en, en sak som är bra med att en podd det är att man får gnälla rätt mycket. Och vi har gnällt en del, och jag har gnällt en del. Vi har gnällt ganska mycket på Karlva under deras säsongen. <tryck> Och då måste man ju vara storsint nog och säga att jävla vilken match han gjorde idag. Ja. Ett helt så här magnifikt förarbete till, till Skogs drömmål. Alltså att han vet, går in med kroppen, vinner och sen sätter bollen i djupet bakom backlinjen. Men också generellt sett. Så liksom varenda 50-50-boll så, så går han på. Han är också han som tvingar fram hörnan som leder fram till 2-0-målet. Otroligt härligt att se. Ja. Det är också det man hade velat se lite mer under säsongen. Att Carvan när han spelar ensam topp och vi har två yttrar i, ofta Filip och det kan vara Brian, det kan vara Petrovic och så vidare. Men just det här med att Emil Skog tar löpet bakom backlinjen som en forward. Och det är då vi kan verkligen lyckas med att få få in mål. Egentligen. Men det är väl kanske liksom att rollfördelningen är lite tydligare lite enklare när vi spelar så här ändå mm. alltså. ja, men Det kan det absolut vara Jag tänker bara hur hade det liksom sett ut om vi hade spelat så här från eh, första början eh, Nu har vi, vi, vi tagit in nya tränare visst vi förlorade med 4-0 mot Varberg men sen så har vi liksom börjat spela ganska bra och vi har eh, pressade Mjällby till 2-2, eh, vi var nära att vinna vi vinner mot guys, klart Ja, hur, jag undrar liksom, hur hade det sett ut om vi hade gjort det här från, från första början i Och då måste man också tillägga ja. att då är vi också utan äh, det som vill ha var bästa spelare. Mm. Alltså Filip Alltså, mm. äh, ja, det, det är jävligt svårt att säga. Äh, men jag vet inte, jag, jag är nog för fan lite för för att vi är klara. Som, alltså, som du sa tidigare, Joakim, det är ju första gången som vi går upp. Och håller oss kvar i en serie på otroligt länge. De senaste gångerna liksom, när vi har gått upp har vi åkt ur på en gång året efter. Både Superrätten och Allsvenskan. Mm. Ja, det måste vara någon gång i början på 90-talet tror jag. Jag vet inte exakt men eh, någonstans där. Jag, men, jag tänker också så här på hur det har sett ut. Om vi hade spelat så här hela. Att just att, det, det är ju ganska tydligt att eh, tränarna lyckats alltså, alltså, få, få spelarna att känna sig trygga och våga mer. Eh, nu för det kändes, och det kändes väl som att det var det som var ett problem där i slutet av Gabelssons tid att vi kändes lite för att vi fick inte ut så mycket av våra spelare som vi ändå hade både sett och vet kan prestera bättre och nu lyckades, eller nu har vi lyckats liksom så här lösa några knutar så att spelarna vågar lite mer sen är det svårt att säga vad det hade gett om vi hade kört så här hela säsongen såklart. Men jag tror också att just det här med Gabrielsson, det var väldigt mycket pass runt i backlinjen. Nu möter vi vi gör en bra, jättebra match mot Mjellby som vill föra spelet. Vi har också en bra match idag mot Guys som ändå har trots att de är ett bottenlag har ambition att spela. De må spela fullt, men de vill ändå hålla boll och då blir vi livsfarliga i kontringar vilket vi gör. vi gör ju ett mål på en kontring. Så jag tror att just det där spelet har, jag tror inte att jag har jättemycket med tränarbytet att göra, jag tror att eller det har funkat ganska bra man kunde önska att vi hade fått mer chanser att spela just det kontrolingsspelet mm. Men jag tänker som idag det är nästan lite som mot Varberg, fast tvärtom eller om man ska säga alltså, jag tror att 1-0 målet betyder otroligt mycket, mot Varberg så släpper vi in det och då faller vi igenom totalt Uh, här uh, gör vi det Och uh, glider igenom i så fall Så att det, det är helt uh, kanon Men vad känner vi för um, Alltså jag tycker det är svårt att analysera den här matchen För att det är bara så här ren och skärglad Ja men det är ju liksom Hög anspänning, mycket energi ja. På läktarna också jag menar, otroligt, otroligt bra tryck ja. på stor plats. Matchen igenom menar, Det är en riktig match För vi menar som ja. Som vi sa i början, vi har liksom en, en motståndare som ju är där eh, och, det, och du vet, det är kniv på strupen för båda lagen. Det mörkret sänker sig, strålkastarna tänds, det är fukt och det är luften. Det, är så det har ju liksom allting man vill ha och, och vi bjuder upp på läktan och vid sidan om och på plan så äh, ja, värdig avslutning. Jag tycker just det här att det är klart, ibland har vi borta klackar på, på arenan. Men det här är ju ändå, även om man må hata guys, vilket man gör. Så det här är människor som ändå på något sätt liknar oss. Det är ganska, <laughs> ja, men det är ganska mycket motgång. Man åker. Man åker i väg 5-6 timmar för att såra hoppas att man kanske. För att få stryk. Ja. Nej, men, men det är också så här, ja, men de sitter på torget och tar sig lite ton Det är kul rent supportermässigt Men de att... sitter på bistro och, och det med det med det listan li... Nej, men, här, Att kasta lite käft och och så, det är ju ändå, jag, jag tycker att det är lite kul va? Det blir väl klart det här, Nej, det är därför vi vill vara på den här nivån Precis. Visst? Det är väl det enda laget ja. som, är på, som har erbjudit det Ja, jo, jo är... exakt. men när man möter Trelleborg hemma det, det är inte så att, att det finns den spänningen i luften Nej. som det gör och speciellt idag som det var en väldigt viktig match ja. men så det... har vi också ett lag som, som har supporters som är väldigt engagerade det är klart att det blir Det ja. blir en spänning i luften det, det, blir... det, är ju, det gör ju onekligen något att det är just guys vi möter idag att det är ett lag, dels med supporters dels finns det en viss historik mellan supporterna från tidigt 2000-tal, så att det gör det prisståndkildning. Det, det gör det hela mycket ännu mer härligt att vi städar av dem med 4-1. Ja, det är ju lite det man lever för, att det är klart, vi, vi, vi följer VSGO, oavsett vi vilka vi möter, men en sån här match, när matchen, det faktiskt finns en rivalitet på läktaren och man får faktiskt kämpa lite för att Försöka överruta de, de svinen som har tagit hit. Alltså det är klart att det blir, det blir roligare. Och eh, jag tror att hela stan liksom behöver att det behöver vara lite vi mot dem. Tänk. Jag tycker jag ska... att även vi sjunger liksom högre då. Det blir ju bättre stämning. Det tycker jag man märkte då. Alltså vi, vi höjer oss ett par snäpp och liksom kör mindre, mindre över dem på läktan. Mm. Visst, resultatet spelar väl in men jag tycker att vi gör det. Jäkligt bra redan innan och bara sjunger på som vi ska göra och som vi borde göra hela tiden. Så att nej men där eh, borde vi kanske försöka hålla samma nivå eh, annars också. Men det är klart att när, när det blir en klack, så, så höjer även vi oss Då det tycker jag verkligen att vi gör idag. Och det jag tycker jag att vi levererar riktigt bra stämning på läktaren faktiskt. Ja. Att, det, att vi lyckas hålla i fast elen till slut tycker jag. Det ska vi vara nöjda med. Nej, men det är var... att när det gäller stämningen tycker jag att vi under hösten ändå har börjat bygga upp fler och fler ganska bra insatser på Så Sen tycker jag idag är det riktigt Nej, jag bra. Det jättemma, faktiskt. Och jag, måste, jag, bruk, jag har ju varit så här, som jag är gubbe så brukar jag göra så här skicka små så här, elaka pikar till det här i Ultras-generationen. Men, men nu när säsongen är det till slut och kontraktet är säkrat så får man ju ändå så här lyfta på... På gumpkläpsel och säger att ni tog ut ansvar mot slutet av säsongen. För att så här, i olika sammanhang visa liksom på, på värdet av så här sluta leden positiv energi och eh, flytta sig lite på läktaren och ta täten. Så där. Jag tycker det vuxit mig gjort en jättebra slutning på läkta plats. Och eh, idag det sig ju alla. Innan, under och efter match Och dessutom så är det underbart att kunna konstatera Att det fanns ju en tid när När VSK, alltså på planen Faktiskt verk ner sig När vi hade de här stormatcherna Att det blev liksom lite för mycket på något vis Men så är det inte längre utan det är, Spelarna njuter ju av det här också Man, man märker ju liksom När de klev ut också liksom, Så ville de så här När de, när de ställer sig klungan för att snacka igång sig själva Så liksom de söker energin från plats och hur de fyra målen visar liksom också att fan det här gör vi tillsammans. Så det, det ska vi ta fasta på. Det är underbart att och liksom vila i det. Mm. Känns det som vi har en förmåga där just alla ja, får man titta på i år att eh, alltså det är du nu på att vi liksom tänder till extra just när vi möter Topplag också. Alltså, det vore det jättebra om alla andra har Topplag. Hela <laughs> året För att, när det är sämre lag Har vi inte riktigt lyckats få Den energin en Det känns att vi ska möta av från Göteborg Ja men de, men är så enkla och, de är så enkla att slå Problemet är väl när vi har Tvingats att föra matcher ja. Det är väl så enkelt ändå Ja kanske men sen, tänker på, på hemmaplan så har vi varit ganska Jag vet inte om man ska säga svaga Men vi har, tagit, jo, vi har varit, eh, varit så hemma men vi har tagit väldigt få poäng och det jag tycker vi är starkt att vi liksom kliver ut nu och mm. visar vart skapet ska stå helt enkelt. Och ja, se till att vi är kvar i den här serien bara som de lovade tidigare. Mm. Eh, säga att det ska vara klart mot Geiss det var det. Så det är all heder och det tycker det är otroligt bra att liksom ha det psyket och kunna gå ut och bara, bara köra. Det är en speciell säsong. Alltså det har haft såna toppar och, och dalar och. Eh... Men nu, är, nu är vi klara i den sista omgången. Och, eh, och ändå liksom har vi. Det det vi har också haft så här faser när till och med visans eller människor liksom kände att det har varit så här helm och avgrundsdjupt och Jävligt frustrerande när vi hade uster och BP hemma de här debaklerna. men... Eh, nu, nu hoppas man liksom att jobbet kan göras För att ta de stora stegen framåt Det får vi väl ha någon specialpodd Om hur allting ska bli frid och fröjd Och hur vi ska utvecklas på alla håll och kanter men, Lägga upp ja. våra strategier för Cille Season här. <laughs> Ja men jag tror jag vi har en hel vintersäsong Jag kan eh, prata jättemycket om sådana saker eh, Men eh, en annan sak som jag skulle vilja säga är att liksom, vi, vi satt ju här i podden förut Och liksom försöker vara positiva och liksom säga att de ska klara sig kvar och så där. Det, det är väl klart att någonstans in i sig själv så tvivlar man ju på det också Men det är så himla skönt nu när det är klart och liksom, ja men Vi satt ju här och sa att det kommer vara strid in på, långt in på säsongen Och att vi kommer få kämpa för att klara oss kvar men, ja men nu har vi gjort det och det, jag tycker det, det, det är otroligt starkt och det, det är jätteskönt att kunna bygga vidare på det här nu Att vi liksom kan ta det ganska lugnt och vi har verkar ha någon tränare på gång redan som kan få sätta sin prägel på laget efter nästa säsong och vi har mycket vi verkar ganska många på gång ja. vi kan ha en rejäl jävla tränare nästa år <laughs> vi kanske allihopa. Ja. Nej allihopa jag tror att som du säger så det finns något, vi har försökt vara positiva under hösten här ja. jag känner själv att det är väldigt svårt att bryta VSK-normen att man är ofta gnällig och ett svin när man kritiserar spelare och så vidare. Men eh, under de här sista tio omgångarna så tycker jag att vi ska klappa oss själva på axlarna och känna att vi har gjort det vi, det som kan förväntas av oss. Vi har till och med ja. ägnat oss åt fredagsmys. Ja men precis. Och eh, eh, med facit här, vi klarar oss kvar i superrättan. Nu kan man verkligen känna att... Alltså såhär, Gnell och sido. Ja. Vi, vi är kvar och eh, jag är jävligt stolt över laget. Ja, så, det, var vår, och det, det var ju vår enda uppgift, ja. vår enda målsättning ja. och det har vi fixar. det är det som det handlar om också. Det handlar ju inte om att vi inte... Alltså, det är såklart folk har varit missnöjda. Det har även vi varit under säsongen, Nu hur det ut till och från. Men det är inte därför man har fokuserat på... Att vi ska vara positiva, utan det är för att vi ska klara oss kvar helt enkelt. Alltså, den energi, alltså, det är positiv energi. Vi behöver sen, det går säkerligen att <går> diskutera hur mycket energi den här podden överlag eh, kan bidra med. Men det är, det, det är ju det det handlar om att vi vill, eller har velat i alla fall, att tills det har varit, kört, tills det har varit klart så kör vi och vi ska stå bakom klubben i ja, 100. 80% Nej, 100% max Det vill jag ändå vara till med att säga Jag, har, jag hatar men... Naturveten har talat Han, han, han, har han är ju för bästa stadsvetenska mm. nej, nej, men så här. Vi, jag tycker att vi ska vara stolta över oss själva Men framförallt kan vi också unna oss Unna oss att vara Alltså älskare Älskar vårt lag, ja. Som ändå har gjort de, de har varit upp och ner under säsongen Men de har gjort det som det vi krävde av ja. dem. Men hörni, tror ni, tror ni att vi hade klarat oss kvar om vi inte hade blivit tränare? Ja, ja gud ja. ja. Jag tror också, grejerna, eller det är svårt, ja. jag tror, alltså, grejen, jag tyckte många, både vi supporter och uppenbarligen klubben också eller, tycker jag lite undervärderade läge vi ändå hade. Det var inte så dåligt när Gabelsson fick sparken heller. Visst, vi hade en jätte, ganska dålig formkurva och vi hade spelat rätt illa under, under uh, matcherna där. Men jag tror ju så här, visst, nu har vi ju dessutom. Jag vet inte hur Jag säga. Jag tror vi Nu klarar vi oss kvar med de här med Leif Berry och Peter Markstedt. Jag tror vi kunde kunnat klara oss kvar med Gabrielsson också. Jag tror inte. Jag, men, men tror ni inte. Alltså, men det var ju ändå liksom. Det var inte läget ja. så mycket som tendensen. Nej, Zion, nej. Som gjorde att, uh, att man sig men, men, man men nej, så är det Men jag, jag tror ändå att vi hade klart mm. oss kvar Men um, Ja, det får vi aldrig veta och, mm. man kan väl bara säga att uh, Man kan ju inte säga att Styrelsen då gjorde fel egentligen Om mm. man sparkade tränaren Om man ändå hade bestämt sig för att byta Det är som Efter när de sparkar säsonger... Torane, Vi lyckas alltid med den här styrelsen <laughs> Det är fantastiskt Nej, men alltså Effekten... Uh... Blev den önskade. Ja. Alltså för någon... Det, det är mycket mer att det ändå. Men det kändes ju ja. som att det, det blev ett lite rakare, lite ja. enklare spel. Och att några spel, Jag tror inte det generellt. Men jag tror att några spelare känns lite frigjorda. Ja, upp, jag tror det? framförallt den psykologiska effekten. Att vi byter ut den trend vi haft under säsongen. det har inte riktigt funkat med det vi vill göra. Vi tar in två som är kemis med killarna i laget. Just bara den här som du säger, den här friheten att nu går vi in och köra. på det sättet vi tror, eller det vi tänker. Det blir härligt. Men jag tror jag vill ändå ta det protokollet att jag, att jag nu här är försiktigt positiv. Eller rent, jag menar, kan konstatera att det styrelsen ville uppnå med att byta tränare, det, det lyckades som ju uppnå. Men jag tror ju verkligen inte att det här är en Tränarlösning på, på sikt Utan det här var liksom en Det var en punktinsats, det var en Och det, det liksom lyckades jag, Men sen måste vi ha något annat Jag, ja, men jag, jag tror, tror inte att jag, är jag är övertygad Om att det är så också Att de skulle komma in nu Det är därför jag också ganska lätt kunde ställa mig bakom det här valet För jag har hela tiden varit ganska övertygad Om att de inte Eller alltså Det låter som att jag, jag är nöjd för att de inte kommer fortsätta nästa år Men jag tror eh, Jag tycker det känns ganska tydligt Att det inte kommer vara så Ja, nej, jag skulle säga precis Exakt samma tack, sak tack, att tack. Eh, eh, De här kommer inte vara kvar Nästa år, det är man är ganska säker på Men eh, vad tror ni kommer komma nästa år istället för? Jag, vi jag vill bara träna Alltså jag tycker det finns Ett värde i att Okej, okay, Gabrielsson har inte Kanske lyckats så bra Men det känns som att Gabrielsson är en ändå en kompetent människa som har VSK i sitt hjärta. Att avfärda honom med tre omånga kvar eller fyra. Jag vet inte om just värdet i att så, få en liten nytämning är värt att, att han blir förbannad och förmodligen inte vill komma tillbaka hit. Jag har, lite, jag har en liten så här... Um, där tycker jag, det där, är nu, nu får jag vara simpel, men det där tycker jag det är en diskussion som man för Det handlar om en sak, det handlar om att säkra kontrakter, ja. det har vi gjort ja. Hurvida vem som kan tänka sig att jobba det, med så tarangutvecklingen är inte det, det är, tarant, att, ja. det, fan, det är här, verkligen skitsamt. Att, att väga ska... våran plats i superetten mot Gabrielssons välmående, nej är att jag, nej. Nej. Men grejen, jag håller med, alltså, jag tycker det är lätt att säga att nu när det gick trögt på slutet att man ska börja hänga, att man kan hänga Gabrielsson, han är ju det 2015 tror jag han kom in och började jobba med, Juniorer och sådär Jag tror han är en kompetent tränare Sen flög det inte hela vägen Under året Och styrelsen tyckte att vi behövde en förändring Men han är inte men, kört men, för men, det Om, om ska man ska vara helt ärlig så var det ju inte bara styrelsen Som tyckte att det var en förändring Alltså den här situationen ja. var ju rätt bred ja, Och den var lätt att förstå ja. Så jag vet inte fan Om vi ska hänga upp oss så mycket på Gabrielsson Nej men jag tycker att Gabrielsson Har många drag som är perfekta För en assisterande coach Ja, han är jätteduktig på övningar och eh, alltså spelteoretiskt är han bra, men han har inte pondusen för att för att lag framåt. Och det jag menar är att om han hade fått suttit kvar och eh, förmodligen klarat oss kvar i super då hade det varit en öppning för att honom att vara kvar som assisterande. Men Det tror inte jag på för fem öre. Har du väl varit liksom huvudtränare mm. så tror jag aldrig du liksom så här, eh, är så himla sugen på att backa tillbaka och bli assisterande. Alltså med mindre än att det kommer in liksom en demontränare från England eller Spanien. Jocker vill säga något jävligt smart. Nej, jag skulle bara säga att jag tror inte alls att Gabrielsson... Mm. Alltså att vi har sumpat honom för resten av hans skandegär. Utan är, jag tror absolut att han kan komma tillbaka någon gång... I någon sorts roll Vad det nu att vara i akademin Eller i, som assisterande kanske Men jag tror liksom att det, det är alldeles för tidigt nu När han just har fått gå som huvudtränare Så kommer han inte komma tillbaka när står Det är svårt att se ja. det, det här känns som en eh, diskussion efter säsong Ja det kanske vi inte behöver fokusera på det men, eh. men om vi ska prata lite om Vi har ändå en match kvar Och nu har vi lyxen att Den matchen betyder verkligen Ingenting för oss vi kan, åka dit, vi kan åka till Bolling och njuta av att vi är ett superettanlag även nästa år, 2020. Ja, det rullar ju oss men vad jag förstår så kommer den inte gå förbi engelska pubben där. Nej, det tror jag inte. Nej, det det säger ju ett... Skulle vi inte ta oss igenom äh, målen också? Att, ja, gå igenom mål. Ja, okay. Vi gjorde fyra. Ja, men jag känner så här. Vi, vi har gjort en väldigt bra lektorinsats idag. Vi kan spinna vidare på det genom att åka till bålänge och verkligen bara njuta. Vi gör det vi vill göra. Vi kan sjunga gamla klassiska dansor. så söre, så. Var det. så, var det. så var det. Hur var det nere på stan idag då? Innan, matchen. Ja. Nej men det var lite, men det, var lite det som jag pratade om tidigare, att det är kul med motsåndarspotrar som som bryr sig, så det var ju lite, det blev lite stökigt och det är ju som det är, det är inget man behöver liksom uh, varken dra upp till ett stort problem eller... Um, men vi ska skjuta sig. Ja, vi ska skjuta sig helt okej okay, ja. tycker jag. Det var så. Um, men jag tycker också att ett plötsligt guide som liksom kommer med engagerade supportrar till ja. vår stad och uh, dels vill liksom sitta i sitt men också sjunga fram sig lag att de, är, att de är svin, ja. det är inte... Ja, alltså de är, de är på samma nivå som deras bokpåslag. Ja, men absolut. om de försöker... Jo, de har inte en chans. Nej, nej, det är Men alltså att de försöker. Ja, ah, är... men det är helt hedersamt. Det, det tycker jag de ska ha. Men jag vill verkligen pusha för den här resan. som... Eh... Du har... <laughs> vi... vi visa på att du, du kommer vara i bålänge. Jag kommer vara i Borlänge Ska ja. du ta en helg i bålänge. Jag kommer ta en helg i bålänge. Mm. Nej men just det här att vi faktiskt för första gången på hela säsongen kan slappna av Vi har en bortomatch som inte är särskilt långt bort Tror ni att spelarna också kommer att slappna av? Ja det tror jag, jag tror Tyvärr jag är rädd för att det är lite för mycket Ja men för att den här Brage spelar ja. ju för arrangemang ja, jag måste ju för Bråge. Jag, jag skulle lasta tungt på netta, om jag är ärlig. Alltså, <laughs> tror ni att de så. upp det här för spelet tror jag. Jag tror inte det finns någon spelvärde att spela för Bråge. Snarare är Jag Jag går in med lägenheten. Ja, för... Men vad spelar det liksom för roll? För vi har ja. ju mer eller mindre säkrat ja. säkra under platsen ja, ja, ja, ja. Det är ju målskillnaden talar för oss liksom, Grej, det, att, det... Ja men just frihet för att ganska... kunna gå ut och spela och liksom, inte ha ja. en press på sig för första gången i år men, Det tror jag, jag är, något, det är lite grann som förra året när vi hade klarat uppflyttningen så gör mm. vi två ganska bra matcher Precis. under hösten Men jag tror inte jag vet inte fan om det kommer ge så mycket... Hjälpa mot Brage som krigar om att gå upp Eftersom det här går helt på så här, ovidkommande tomgång Ska vi inte bara runda av och gå ner och surta med spelarna att, Och fira att vi klarar Nej, jag ja, Det jag hoppas jag mm. ja. Men kan, kan, kan vi liksom inte bara ändå uppmana folk att eh... Jo vi har fattat att du vill på alla gå till ja, Borlänge Vi gör det Det var det eh... en sportsbörsboken på Vsco.nu Och så här är det enda, enda chansen att få tyst på det här Det är att ni alla lovar att ni åker till Borlänge mm. Ja ska jag prata om något skit? Nej. Nej. Vi säger bara heja sport. Heja Hej, sport. Heja sport. Heja sport. Hej,